حق تقاتله ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 prinsip-prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun dari dua imam Ahlus Sunnah dua tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Ar-Razi yang kedua-duanya Ar-Razi. Akhwanul din a'azakumullah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah ah Ar-Razi rahimahumullah Semoga Allah merahmati keduanya Dan sampai pembahasan beliau Pada masalah Qadha wal Qadha Masalah takdir Dan disebutkan oleh Pensyarahnya Syekh R.A ah, Bahawa dalam masalah takdir Ada beberapa martabat. Jadi yani untuk mudahnya Memahami takdir Ada beberapa tingkatan Tingkatan pertama Adalah Marta betul ilmu. Kedudukan ilmu atau martabat ilmu. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan kemudian menuliskannya. Akan mudah dipahami. Allah Maha Tahu apa yang akan terjadi segala sesuatu sampai akhir masa. Kemudian Allah tulis dalam al-Masal. Tasawwir dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahumullah bahawa Allah Subhanahu wa taala kata Nabi pertama menciptakan pena kemudian dikatakan tulislah kata pena ma'atub apa yang aku tulis? Uktub ma huwa ka'inun ila al abad tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa maka ditulis segala sesuatu yang Allah ketahui akan terjadi itu bukan penalak. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan martabat pertama ini sangat mudah dipahami masalah takdir. Bahkan kata para ulama kalau ada qadariyah yang menyampaikan syubhat pada kalian, khasimhum bil ilmi cukup bantah dengan ilmu Allah. Cukup bantah dengan prinsip pertama tadi. Tanyakan pada mereka Para penolak-penolak takdir Menurut kalian Allah tahu atau tidak tahu Yang akan terjadi Kalau dia mengatakan tidak tahu Kafir dia Bagaimana mengatakan Allah tidak tahu Pasti akan menjawab Tahu kalau memang dia masih muslim Ya tentunya Allah tahu yang akan terjadi Kalau tahu Apa susahnya Allah tulis selesai. Itu maksudnya Martabat kedua Berkait dengan martabat yang pertama Bahawa penulisan-penulisan Ada penulisan yang global Dari awal sampai akhirnya secara rinci, rinci Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya Kecuali tercatat di sana Di lauf il Tetapi ada catatan-catatan yang diturunkan setiap tahunnya Dari lauf il tentunya yaitu di malam nabi telah fajar apabila fiha yufraku al-amru kullu pada malam itu diputuskan semua keputusan-keputusan takdir demikian pula ada yang ketika lahir atau ketika di dalam janin ditiupkan roh dituliskan pula takdir di sana tulis kata Allah sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf dalam hadis yang sudah banyak kita ketahui Ketika seorang atau sesosok bayi di perut seorang ibu Sudah mencapai umur tertentu Empat puluh hari yang ketiga berarti umur seratus dua puluh hari Maka ditiupkan ruh Dan kemudian dikatakan oleh Allah Tulislah umurnya Tulislah rezekinya, Tulislah sengsara atau bahagia Sudah ditulis di saat Ini juga penulisan kita menggunakan secara. Kama anna hunaka martabatun ukhra Di sana ada martabat lain. Untuk memahami masalah takdir. Adalah martabatul masyiat. Yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu fi hadal kawni syai'un. Illa bimasyiatillahi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Ini. Untuk mudah kita memahami takdir, kita harus ingat bahawa kehendak Allah tidak bisa ditolak oleh siapa siapapun. Kehendak Allah pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga, kalau ada seseorang yang mengingkari takdir, kita tinggal tanya. Berarti yang terjadi itu kehendak siapa? Kalau kamu katakan itu bukan kehendak Allah, oh itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak siapa? Ini kana na'uzakumullah. Cukup dengan pertanyaan itu hancur syubhat mereka. Terbantah semua pikiran sesat mereka. Biasanya mereka imma tidak bisa membantah wa imma menyatakan syaitan. Itu kehendak syaitan, bukan kehendak Allah. Tayib. Kalau kamu anggap itu kehendak syaitan, berarti ada dua kehendak di dunia ini. Ini kehendak Allah, ini kehendak syaitan. Iya, yang jelek-jelek bukan kehendak Allah. Kehendak siapa? Kehendak syaitan. Berarti yang baik-baik kehendak Allah, yang jelek-jelek, kehendak syaitan. Itu majusi. Agama majusi yang meyakini adanya dua Tuhan. Tuhan terang, Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik. Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Fadamu syirikun kafir. Majusi, lakamu muslim menganggap ada dua tuhan. Sudah oh, tentunya semuanya ciptaan Allah. Ah, itu baru seorang mukmin, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka setiap yang terjadi, berarti kehendak Allah. Setiap yang terjadi, pasti kehendak Allah. Masya'akan wama lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fala syai'a yakhruj an masyiatihi. maka tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kehendak Allah. Wala syai'a yakhruj qudratih, enggak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan Allah. Semuanya di dalam kekuasaan Allah, semuanya di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau yang baik-baik kita katakan, Nya Allah, ini kehendak Allah. Kalau yang jelek-jelek kita menyatakan, Inna kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Tahu kalau ini dari Allah, sehingga kita harus menerimanya dengan sabar. Musibah-musibah tadi. Waa min dalika afalul ibad. Kalau sudah dipaham, martabat yang ketiga ini, bahawa Kehendak Allah pasti terjadi. Taib, kalau begitu, perbuatan-perbuatan para hamba, dia berbuat begini, dia berbuat begini, siapa yang menghendaki? Ya kita, Taib, kamu menghendaki. Tetapi, bisa terwujud, bisa terjadi, dan berhasil atas kehendak siapa? Allah. Dan itu dalam Al-Quran. Wa <tuh> ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tashaun illa tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah artinya manusia tidak menyendiri dengan kehendaknya tapi di sana ada takdir yang menakdirkannya tanpa takdir tidak akan terjadi Tanpa takdir Allah hanya khayalan. Saya punya kehendak kok. Tapi kehendakmu mana? ini kehendak saya. Coba wujud-wujudkan. Kalau terjadi itu karena takdir Allah taala. Kalau Allah tidak menakdirkan walaupun kamu berhendak enggak akan terjadi. Pasti pasti gagal. Ini qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diajarkan kita untuk mengucapkan la hawla wa wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Tanpa takdir dari Allah. Tanpa dukungan dari Allah. Tidak akan bisa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak -apa. punya kemampuan apa-apa. Walaupun kita sudah bertekad bersungguh-sungguh. Ketika melangkah gagal. Kalau Allah tidak menghendaki, Maka jangan lupa. Di samping usaha yang buahir. Di samping usaha kita. Kita harus ada. Doa kepada Allah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping usaha yang wahir ada usaha yang batin yaitu doa. Itu juga usaha. Ya Allah mudah-mudahan aku diberi tauhid. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. ila akhirnya. Amalul ilmud makhluqatulillah. Berarti terfaham sekarang bahawa yang namanya perbuatan-perbuatan para hamba Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semuanya makhlukah diciptakan oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah punya kitab khusus. Keluak afgal ibad penciptaan perbuatan para hamba. Perbuatan para hamba makhluk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk para hamba ini akal-akal pendengaran-pendengaran penglihatan-penglihatan pendengaran, pendengaran, pendengaran, pendengaran, pendengaran, kemampuan-kemampuan kehendak-kehendak wahadil umur yuhasibuna bisababihah supaya si ia saleh begiara maka dengan semua yang Allah berikan dari perangkat-perangkat tadi akal pendengaran penglihatan kemampuan kehendak itu yang dihisap. itu yang dihitung oleh Allah orang tadi berkehendak berbuat baik tapi ternyata Allah takdirkan gagal tetap dicatat keinginannya sebagai amal saleh Mengapa? Karena itu masalah takdir. Masalah berhasil tidak berhasil. Tapi engkau menghendaki kebaikan. Dapat paham. Sebaliknya mereka-mereka yang berbuat jelek atas kehendaknya. Allah SWT menakdirkan. Dia berhasil. Tetap dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia punya kehendak. Menginginkan. Maka itu yang dihisap. Pendengaran, penglihatan, akal. Waatil amalus syibh tiari berarti ketika terjadi amalan baik, amalan baik yang dia kehendaki. Ketika terjadi amalan jelek, amalan jelek yang dia kehendaki, itu dia dihitung oleh Allah. Ada pahala, ada dosa. Tetapi kalau ternyata bukan dengan kehendaknya, maka itu yang makfuun anhu dimaafkan, karena bukan kehendaknya. Istilah kita tidak sengaja takdir. Saya maunya begini, ternyata terjadi seperti itu. Dimakmur. Maaf. Maafun anku. Walla munafah binah mashiyatillahi taala wa binah kaumil ibad faidin. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Cukup kita satukan di dalam satu ayatan. Wa mata syaun illa Al-Yašā Allāhu Rabbul 'Alamin tidaklah kalian bertanding kecuali dengan Tanak Allah Rabbul 'Alamin. Falā abduhu al-mu'min wal-kafir maka hamba itulah yang dijuluki sebagai orang yang beriman, orang kafir, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jelek Hamba itulah yang dijuluki orang yang salat, orang yang puasa, orang yang saljat, orang yang berdusta, orang yang jujur. Itu orangnya yang disebut. Jangan seperti Jabriyah. Ketika beriman pada takdir katanya, tetapi dengan salah. Katanya beriman pada takdir tapi dengan salah. Dengan mengatakan berarti perbuatan para hamba ini perbuatan Allah. Jangan dicerca. Karena Allah yang menakdirkan, maka amalan saleh itu perbuatan Allah, amalan kafir perbuatan Allah juga. Berarti tidak ada amalan yang jelek, semua amalan Allah taala. Astagfirullah apa kibatnya kata mereka jadi semua manusia baik yang mukmin yang kafir yang fasik yang saleh yang jujur yang dusta semuanya orang-orang baik karena menjalankan takdir Allah katanya ini agamanya majanin agamanya orang-orang gila orang-orang stres apakah ada lihat seperti itu ada bahkan nafsu salam maaf ya ada pengikutnya namanya Jabriyah. Bahkan ketika tokohnya mendapati istrinya berzina dengan budaknya, marah dia, lupa sama agamanya. Marah pada istrinya. Kata istrinya, "Apakah kau lupa bahwa ini perbuatan Allah, bukan aku. Mana kuasa aku menghalau, menentang perbuatan Allah?" katanya. Astagfirullah, saya keliru, saya salah. Saya maafkan engkau wahai istriku dan saya bebaskan engkau wahai budakku. Budaknya dipertegas, dibebaskan. Bisa dibodohi oleh istri dan budaknya. Kalau <tik> ini benar, Allah ada Tidak demikian agama Islam, tidak demikian al-Sunnah wal jamaah beriman kepada takdir bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu secara global. Kita tidak tahu rincian-rinciannya, tetapi ketika si pulaan berbuat salah berbuat maka dihukumi perbuatannya itu perbuatan si pulaan. Kalau dia berbuat baik, berarti dia orang baik. Kalau berbuat jelek, berarti dia orang jelek. Kalau dia mukmin dikatakan dia yang mukmin. Kalau dia kafir maka dia kafir. Tapi kita iman semua itu biquadaillahi wakadari semua kehendak Allah. Allah kehendaki ada orang kafir. Lepih makin karena untuk fitnah. Lausha Allah kalau Allah kehendaki, ajakanahum ummah dan kalau Allah kehendaki, kata Allah, aku bisa menjadikan kalian satu ummah, semuanya beriman bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi saja, dengan kehendak Allah dibiarkan. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah menyatakan wa hadainaun Kami berikan dua jalan. Silakan. Kalau, Kemudian Allah terangkan, kalau ini jalan menuju surga dan ini jalan menuju neraka. Kemudian dibebaskan mereka berbuat. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka adalah dinisbatkan kepada mereka sendiri. Tetapi kita beriman bahawa semua itu terjadi karena takdir Allah swt dan keduanya tidak bertentangan. Dan bisa bagi Allah karena al-qadaru kudrotullah. Karena yang namanya takdir itu memang kekuasaan Allah Qudratullah. Jangan dibayangkan dengan usaha makhluk. Masa sih? Aku menentukan, tapi dia boleh milih. Bagaimana? Ya itu kamu, makhluk. Kalau Allah SWT, bisa bagi Allah. Al-Qadarul Qudratullah. Yang namanya takbir itu kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Qudrah, kemampuan, kekuasaan Allah SWT. Maka bisa bagi Allah SWT. Silakan kata Allah. Engkau diberi oleh Allah SWT kemampuan. Tapi mereka ketika berbuat begini-begini-begini. enggak keluar dari apa yang sudah Allah. Tadi enggak keluar dari yang Allah sudah ketahui. Kala yuqabilul qadariyah jabriyah. Oleh kerana itu muncul di samping qadariyah. Ada jabriyah. Ada dua jenis. Yang mereka menisbatkan perbuatan-perbuatan ini kepada Allah Taala. والعباد عاملون والله خالقهم وخالق اعمالهم maka perbuatan-perbuatannya tetap perbuatan hamba tetapi Allah yang menakdirkannya dengan takdir Allah terjadi wa dan mereka mendapatkan taklif perintah-perintah dan larangan-larangan dan mereka akan bertanggung jawab Yomul ya Qiyamah akan ditanya, kenapa berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Wa hum mereka diperintah, wa mereka dilarang, wa hum alladziina yujaa, yujaazawna 'ala dan mereka yang akan dibalas nanti perbuatan-perbuatannya. Laisa do'an ma yaf'al, wa Allah tidak ditanya berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Fal qadari yaqulun Maka qadariyah berkata, af'alul ibad ma Allah kharijatan 'an masyiatillah. Qadariyah aliran sesat qadariyah berkata Allah tidak menciptakan perbuatan para hamba. Kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Allah tidak menghendaki bahkan semua ini bukan kehendak Allah, kehendak kita sendiri. Astagfirullah. Ini bahaya. Obbahahu semoga Allah menjelekkan mereka. Yaani ana lillahi addadan yaf'aluna asya'a. Huwa la yuriduha fa yaf'alunaha iradatih. Berarti menurut qadariyah ada tuhan-tuhan lain yang memiliki kehendak. Karena dikatakan ini bukan kehendak Allah, berarti siapa? Ya, kita sendiri. Berarti kamu anggap diri kamu tuhan yang menghendaki sesuatu dan terjadi kun fayakun. Astagfirullah. Sudah pernah kita kisahkan. badui Yang kehilangan hantanya. Nanyanya sama Khodariah. Salah alamat. Wahai. tuan, aku lihat engkau berpenampilan seperti ulama. Penampilan seperti ulama. Orang berilmu. Alim. Kini, kini, kini. Hantaku hilang. Tolong doakan. Supaya Tuhan aku ketemu kembali. Si Khodariah ini yang katakan dan berkata, Ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini. Kembalikanlah kepadanya. Kata orang tadi, sekarang saya tambah yakin, untaku tidak akan kembali. Kata si Badui, orang kampung ini. Sekarang aku tambah yakin bahwa untaku tidak akan kembali. Kenapa kamu ngomong begitu? Tadi kamu bilang, Allah tidak menghendaki untaku hilang. Nyatanya betul aku hilang kok. Berarti kehendak Allah tidak terjadi dong. Allah enggak kehendak hilang, nyatanya hilang. Nanti ketika Allah kehendak kembali, dia enggak akan kembali. Dia kecewa dengan cara doanya orang ini. Berarti memang qadarihi li ajhal min al bodoh dari orang Badu. Ihnudin La yakunu bi hadzal qawli illa ma aradahu wa sya'ahu. Ingat tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah dan karena memang Allah inginkan terjadi. Karena ini karena ini mulkuhu karena semua ini langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba makhluk-makhluk Allah. Wa infa'lu baina fi'aluhu rajahu wa makhluqa kalau mereka berbuat begini begitu semuanya dengan takdir dari Allah. Karena Allah berfirman, wallahu khalaqukum wama ta'malun. Wallahu khalaqukum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Apa ada ayat seperti itu? Belum pernah baca. Belum pernah baca ayat seperti ini. Wallahu khalaqakum wama ta'malun ta dalam surah As-Saffat ayat 96 Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Atau yang lebih jelas Wallahu khaliqu kulli shay Allahu khaliqu shay Allah menciptakan segala sesuatu. Kullu Kul segala seluruh maka tidak ada kecuali seluruhnya. Bagaimana kalau ini ciptaan Allah? Pengundang lu ciptaan Allah. Kalau ini sampai bagaimana kerja perbuatan manusia? Masuk kul atau tidak masuk kul? Masuk dalam kulus deh segala sesuatu. Langit, bumi, ciptaan Allah. Makhluk-makhluk, ciptaan Allah. Angin, awan, ciptaan Allah. Batu, kerikil, daun, ciptaan Allah. Sekecil kecilnya makhluk, ciptaan Allah. Tapi sama pada bagaimana perbuatan hamba? Jauh. Ya. Tidak ada pilihan lain. Kalau kamu menyatakan ciptaan Allah. Berarti sesuai dengan ayat. Kullu syaitu. Allahu khali'ku. Kullu syaitu. Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau engkau menyatakan bukan. Maka ada pertanyaan kedua. Lantas ciptaan siapa? Ciptaan orang, -orang. Oh, orang tadi. Tanpa kejahat kamu. Tanpa kejahat Allah. Berarti engkau menganggap. Sejajar kehendak Allah dengan kehendak manusia, berarti engkau menganggap ada Tuhan lain. Selamat Allah Taala. Ikhwani binti Nazakumullah berarti, klu sheikh min alaqwani wal a'mani wal adzam, wku lmujudat Allahumma lillahi. Kalau dikatakan segala sesuatu ciptaan Allah, berarti segala sesuatu. Apakah dalam bentuk perbuatan-perbuatan, dalam bentuk ucapan-ucapan, dalam bentuk adzam, jisim-jisim? Wa Wakulul mawjud semua yang ada semuanya Allah ciptakan ucapan terus ucapan pernahkah kamu membaca sesuatu menyebutkan kalimat enggak keluar keluarnya kalimat setelahnya pernah? Alhamdulillah jadi aku katakan Allah SWT. Karena bukan kau yang ciptakan sehingga kau ingin tapi Allah tidak ingin. Waalaikumsalam. Kamuslimin rahimani wa ya, rahim al kum Allah. Ya. Walaiqabul fa'ilun dari amalih sedangkan para hamba mengamalkan dengan kemauan mereka tetapi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqabilul qadariyah al jadriyah, yang menandingi kesesatan qadariyah adalah lawannya, yang satu ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri, yaitu Jabriyah. Yaqulun humra berkata innal 'abda la ya'mal shay'an seorang hamba tidak melakukan apapun. Wa laysal bukan pelaku. Allahu wal fa'il likulli Allah lah pelakunya segala sesuatu. Orang ini mencuri bukan dia yang mencuri Allah SWT Astaghfirullah. Astaghfirullah. Inna ka qurana jarang pada dia. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kekurangan Wa 'amul 'ibad inma hiya af'anuhu fahum Majburuna Allah, katanya bawah hamba-hamba ini dipaksa oleh Allah, dipaksa untuk berbuat baik, jadi baik, dipaksa berbuat jelek, jadi jelek. Wa alqala esminal jin wal insi la iradatalahum manusia, jin dan seluruh makhluk-makhluk tidak punya kehendak apa-apa. Allah takdirkan dia berbuat begini, Allah takdirkan dia berbuat begitu, seperti wahy. Wa hiya <tuh> musiyaruna mereka semua ditentukan, diatur dan dipaksa. Wa ina harakatihim, mizlah harakatil ashjari taharik wahari, taharik Katanya, bahawa gerakan-gerakan manusia ini semuanya seperti gerakan pohon-pohon, gerakan daun-daun ketika bergoyang-goyang. Bukan kemauan pohon itu, tapi ada yang menggerakkannya dari luar. Demikian pula manusia, bukan kehendak dia, tapi Allah yang memaksa dia berbuat begini begini. Astaghfirullah. Ada dalalun mubil. Qabdahahumullah. Semoga menjalaikan mereka. Hada kadibun. Wa yukhaliful wak'i. Ini dusta dan menyelisihi kenyataan. Alhamdulillah. Agama ini dinul wak'i. Agama yang sesuai dengan nawal dan kenyataan. Bukan agama khayal, Agama yang benar-benar real. Kenyataannya kamu yang berbuat, kok bisa dikatakan oleh berbuat. Hanya saja Allah sunnah menyatakan kamu berbuat, tetapi kau nggak akan bisa berbuat seperti itu tanpa takdir Allah. Itu maksudnya. Manusia berbuat dengan keinginan mereka masing-masing. Inqayiran makayir, wa insyaran sajar. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Itu mereka yang memilih, mereka yang mencari jalannya, mereka yang menginginkannya. Tetapi apakah bisa terwujud Keinginan mereka tanpa takdir Allah Tidak mungkin Berarti semua di dalam takdir Allah taala. Itu maksudnya Jadi itu mudah dipaham Alhamdulillah Ahlu sunnah wal jamaah Memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Al-amal al-iztirari Yahtani samamanan al-amal Ihtiyari Amal yang sifatnya iztirari Sangat berbeda dengan amal yang sifatnya ikhtiari. Ibtirari itu terpaksa. Ikhtiari sengaja memilih. Beda atau tidak berbeda? Berbeda sama. Ya kalau seseorang ingin berjalan selatu rahmi ke rumah pulang. Tiba-tiba kecelakaan di jalan. Jelas itu kehendak bukan kehendak dia. Itu namanya istirari terpaksa. Terjadi keterlambatan, terjadi kesusahan, terjadi ini, terjadi itu. Tetapi kalau dia berangkat ingin satu rahmat, siapa yang milik? Dia. Amal apa itu? Amal ikhtiari. Maka dapat pahala. Dapat pahala karena dia berikhtiar. Maka intinya, takdir tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar... Tidak bertentangan dengan takdir. Artinya, ikhtiar itu tidak bertentangan dengan iman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Dan berusaha. Beristirahat. Karena kamu gak tahu apa yang akan ditakdirkan sebentar lagi. Apalagi hari esok. Nanti, menit kedepan, apa yang akan terjadi kita gak tahu. Maka beramalah, beramalah. Ketika beberapa sahabat tertanya Rasulullah. Bukankah ini semua sudah ditulis? Iya, katanya. Bukankah pena telah diangkat? Iya. Bukankah lembaran telah kering? Iya. Fami amal Kalau gitu untuk apa beramal? Kata Nabi, i'manu fa tayara, fa sayarallahu 'amalakum. Kulul muyassar li'amalihi. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya, beramal. Allah akan melihat usaha kalian. Berusaha lah Allah akan lihat bagaimana usaha kalian Dan masing-masing akan dimudahkan Kepada jalan yang sudah Allah takdirkan Kalau sesuai dengan kehendak Allah Mudah Tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah Pasti akan terjadi kegagalan-kegagalan Karena bukan kehendak Allah Tidak dikehendak-kegagalan Sehingga fikum, berharaplah kepada Allah Agar kehendak-kehendak kehendak kita yang baik Kehendak-hendak kita yang saleh, Kehendak-hendak kita untuk meniti jejak kalabuh saleh, Mengamalkan Qur'an dan sunnah. Berdoa. Semoga mendapatkan tawfiah dari Allah. Dan itulah ya selalu kita ucapkan. Eh dina. Sesuatu. Yang Allah tunjukkan kami. Jelan-jelan terus. Bimbinglah kami. Hidayahi kami. Tunjukkan kami terus. Ya kulub, dinik, wahai yang membalak balikan hati Tetapkan hati kami di atas agamamu. Itu juga sama Saya yakinan bahawa Allah yang membolak balikan hati Kadang beriman, kadang tak Kafir, kadang biasa, sesat, kadang menyimpang Maka mengerikan sekali Kalau hati kita dibolak-balikkan oleh Allah, hmm. maka kita minta pada Allah, <tuk> ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, thabbit qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Tetapkanlah hati kami di atas keimanan hingga akhir. <tuk> Qala, dikatakan, wa kullu insan bal hatta Terkaca-caca antara amalan istiaria dan amalan istiaria semua makhluk-makhluk termasuk binatang-binatang mereka mengalami dua amalan amalan istiaria dan amalan istiaria ada amalan yang mereka memang inginkan manusia dengan akalnya binatang dengan nalurinya ada yang mereka pilih tetapi ada pula yang istiaris yang terpaksa harus terjadi Ketika mereka menginginkan sesuatu Allah takdirkan lain. Ketika mereka menghendaki yang ini Ternyata Allah takdirkan gagal Maka itu kejadian Ibtarari Semua mengalami dan itu berbeda sangat jauh Oleh kerana itu Kembali pada Jabriyah Kesesatannya sangat nyasa Menganggap semua istirahat Semua istirahat Tidak ada yang kamu memilihkan Semuanya Allah yang memilihkan Kamu dipaksa semua ini terpaksa, terpaksa. Yang Muslim terpaksa Muslim, yang kafir terpaksa kafir, yang berbuat baik terpaksa berbuat baik, yang berbuat jahil terpaksa berbuat jahil. Jahlun, wabalaun, ini kebodohan, dan kesesatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan sila. Kaitannya dengan pengamalan kita atau kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan? Bahawa beriman pada takdir ini memberikan sekian konsekuensi Yang pertama Kita harus Di samping berusaha Harus tetap berdoa pada Allah Karena usaha kita belum tentu Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Maka mintalah Agar Allah menghendaki apa yang kita kehendaki Artinya kita mendapatkan taufik. Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita gagal Ucapkan Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raja. U. Ini dari Allah. Artinya Allah Swt yang menakdirkan. Qadar Allah, wa ma sha'aa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga dia tidak kecewa dan tidak putus asa dan kemudian semangat untuk berusaha kembali. Ini yang kedua. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, Hatta la ta'asu' ala ma fa'taku. Agar kalian jangan kecewa. Terlampau kecewa. Karena apa yang hilang dari kalian. Katakan ini sudah takdir Allah. Kedar Allah pemasha'ala. Sehingga kita bisa sabar. Yang ketiga. Kalau berhasil. Jangan terlalu GR. Gede Kemudian sombong. Mengatakan hada min ilmin inji. Ini karena ilmuku. Tetapi katakanlah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau bukan karena Allah saya gak akan berhasil Alhamdulillah Kalau bukan karena bantuan Allah Aku gak akan bisa apa-apa Ini karena beriman pada takdir Sehingga dia tidak terlalu GR Tidak seperti korun Sehingga ketika dia berhasil mendapatkan sekian banyak keuntungan-keuntungan dunia misalnya dia akan bersedekah enteng ini dari Allah kok maka dia kembalikan atau dia sedekahkan rezeki yang Allah berikan adapun mereka yang lupa kepada takdir ketika gagal kok gagal padahal saya sudah begini padahal saya sudah begitu saya sudah hati-hati saya sudah hitung dengan demikian-demikian lupa dia sedang takdir Allah maka hasilnya demikian pula ketika berhasil Wah sombong, rezu binafsih. Ini karena karyaku, ini karena ilmuku, ini karena kehebatanku. Akhirnya ketika disuruh sadakah, karun menolak. Sadaku, ini kan aku sendiri yang mencari, aku yang begini, aku yang begitu. Lupa kalau semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga barakahum hikmah hikmah ini akan ada pada seorang yang beriman pada takdir. Hikmah-hikmah yang baik ini akan hilang kalau takdir tidak diimani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bihamdik ashhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.